Вже кілька місяців я зумисне кип'ячу воду у великому баняку. Це заміняє мені компот. Щоправда, один мій приятель, який також був звик до кип'яченої води, випивши горня сирої з-під крану, як кошпарений побіг у туалет. Знаю все це безглуздо, але я маю пройти цей шлях до завершення. Знаю це самопожирання, але воно належить тільки мені, тому не можу нарікати на інших, Провалююсь у сон, який більше схожий на необхідність фізичного спочинку, в ньому нема сновидінь, невиразна хаотична дійсність без кольору, подій звуків і пам'яті, небуття, недобре, непогане, недовге, не коротке, яке є ні приємним, ні важким, його відчуваю лише в тому, яка повільно покидає тіло, неквапно відпускає спершу ноги, руки, потім клітини, кров і свідомість заспокоюється мій сон – це відсутність себе у всьому, навіть у собі, Дивний і водночас неприємний стан, коли вже не відчуваєш себе, свою внутрішню непогамовність стає трохи лячно, так минає довга-довга ніч, так триває виснаження, так триває до ранку. Провалююся в сон, коли всі прокидаються, коли новий щойно народжений день несміливо наповнюються першими звуками, що поступово переростають у гамір і шум. Телефонують. Голова розколюється від недосипання. Ліг дуже пізно. «Покличте бабу Магду!» – каже незнайомий стривожений голос. «Я зараз здурію. Набираюся терпіння та намагаюся бути ввічливим. Вона виїхала ще півроку тому. Мені намагаються доводити безглузді речі, що цього не може бути». Я зриваюся, я кричу, я стаю навіженим. Баба Магда тут більше не живе, вона покинула цю квартиру, вона покинула цей будинок, вона покинула це місто. І цей телефон їй більше не належить, і ваші проблеми її більше не хвилюють. Пі-пі-пі кинули слухавку. Після десятої заглянув в інтернет-клуб, що на вулиці Стильмаха. Відкрив свою електронну скриньку, але повідомлень нема, лише один спам. Після того, як Оля вилетіла в Бельгію, вона жодного разу мені не написала. Спершу в мене пропав був настрій, але потім, коли я вийшов на вулицю і пішов додому, раптом зрозумів звичайну річ. Вона, мабуть, дуже зайнята і не має часу витрачатися на листування. Мабуть, Оля серйозна людина, якщо так затято не відповідає. Усередині мене шкрибуться кішки, але ще почу собі. Це на краще, все вирішилося саме собою, не потрібно висовуватися, все минеться. Вона чекає, чекає, коли я здамся. Зізнаюся собі, все ж таки нестерпно усвідомлювати, що між нами все припинилося. Я знаю, що непослідовний, непослідовний і завжди непослідовний. Наші мотузки, що зв'язували наші тіла і душі, обрубав ніби сокирою, повернувши себе і свою волю у звичне русло. Я хаотичний та алогічний, я гидкий собі, я скоро дійду до ручки. Ти не можеш собі уявити, наскільки мені зараз важко». Я зараз впаду на диван і лежатиму як колода. Лише питиму сухе вино, питиму великими склянками. Безмовними очима дивитимуся на книги і нічого не відчуватиму. Більше не можу так жити. Мені навіть нестерпно думати про мої однотипні дні. Я хотів би жити по-іншому. Можливо, знову народитися, в інших умовах, в інших батьків, в іншій країні, щоб все почалося спочатку, ніби після потопу. Я розумію, що зараз говорю не я, а моя незахищеність, яка взяла над моєю волею гору. Я розумію, що завтра все минеться і повернеться у звичне русло. Ніколи б не подумав, що наше листування матиме такий симпатичний шарм ретроспективи. Не забуду, як ти виглядаєш, шкіра твоя, наповнена душею крові й молока.